106 FM Stereo Best Station in Town No mama Praise the Lord Radio Kesson 1006 FM Now also on the internet Visit us on our Facebook page And click on the connection with the radio To the Zanat You can also be able to make us In the live stream On the W-W-W So what are you waiting for? תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו. התוכנית הבאה, לעיתון קום. עורך ומגיש, אהרון מורג. מייד. שלום לכם, כאן אהרון מורג, כאן לעיתון קום, כאן ג'ימיס מת מנגן, The Cat, שבשנות ה-70 היה האות של תחמית בחצי היום ברשת ב', והסיבה היא שמי שהלחין את הקטע הזה, המאבחין היהודי הארגנטינאי ללו שיפרין, חוגג השבוע את יום הולדתו ה-92 שיהיה בריא, אז הנה. דקט, יכולנו להביא את משימה בלתי אפשרית, אבל זה קצת uh, obvious. אלו שפרין הוא לא היחיד שחוגג יום הולדת השבוע, אנחנו נציין כמה וכמה ימי הולדת. לה לה, לה לה. ליונל ריצ'י, גם הוא חוגג השבוע. הוא יהיה בן 75. איך הוא יחגוג? מי יודע, אולי במסיבה לאורך כל הלילה, כמו בלהיט הגדול שלו מ-1983, שיחזיק ארבעה שבועות לראש המצעד האמריקאי. אז זה... מזל טוב al אלריצ'י טוב ללאנל ריצ'י שהשבוע יהיה בן 75 ולמישהו שהשבוע אה, יהיה בן 80. שמו פיטר אשר. אתם אה, אולי מכירים אותו כחצי הצמד פיטר אנד גורדון. אה, עכשיו, פיטר כמעט היה הגיס של פול מקארטני. אחותו, ג'יין אשר, השחקנית, הייתה... מאורסת לפול, אבל אז הוא פגש בלינדה וההיסטוריה השתנתה. אבל כשהיחסים היו כמעט משפחתיים, פול העביר לפיטר וגורדון שיר, שהוא כתב, הוא חשב שאולי לא כל כך מתאים לביטלס, אז פיטר וגורדון, גורדון וולר, וולר ה... ה... שותף שלו, הקליטו והגיעו איתו למקום הראשון בבריטניה בארה״ב לפני 60 שנה. ווולר הלך לעולמו לפני 15 שנה, פיטר אשר הפסיק לשיר, הפך למפיק מוזיקה מצליח, והשבוע, כאמור, הוא יחגוג את יום הולדתו ה-80, והנה הלהיט שאנחנו מדברים עליו, World without Love. And don't allow Hey. עוד מעט בפינת המפיקה יהיה עוד uh, מישהו שחוגג uh, יום הולדת 80, אבל עד אז, למרבה הצער, מישהי שמתה בשבוע שעבר בגיל 80, וזו הזמרת והשחקנית הצרפתייה פרנסו אזרדי. Um, אנחנו נשמע את הלהיט הגדול הראשון שלה שהגיע למקום הראשון בצרפת כשהייתה בת עשרים והשיר הזה נקרא כל הבנים והבנות תשוע זרדי, שכבר איננה איתנו, אבל להבדיל אלפי הבדלות. בהחלט להבדיל. הנני פה. טוב. שומעים אותי טוב? שומעים אותך מצוין. מעולה. לא לצעוק, שומעים אותך מצוין. זה בסדר, זה בסדר. טוב מאוד. טוב, אנחנו עוד יום הולדת. עוד יום הולדת... חגיגה נחמדת למי? בן שמונים השבוע, סר ריי דייוויס. סולן וכותב השירים של להקת הקינקס, ואנחנו מציעים חמישה שירים לבחירה, ויש לי הרגשה שאני יודע שההתלבטות שתהיה... תהיה בין שניים. אוקיי. Okay. אבל נתחיל. אני אנסה דווקא להפתיע אותך, כן. אוקיי, okay, טוב. אז הראשון, שהוא גם הסינגל הראשון של הלהקה, שנכנס למקום הראשון בבריטניה, זה לפני 60 שנה, זה נקרא You really got me. להקת המי? פי טאונסנד אמר שהוא הושפע מאוד מהשיר הזה. הלאה, okay. הלאה, הלאה. הלא. אה, שיר שהוא כל כך אה, לונדוני, אבל באנגליה הגיע לה, רק למקום השני, בהולנד מקום ראשון, Waterloo Sunset. זוכרת שהיינו בתחנת הרכבת בבוטרלור, ועשו שם קונצרט של מקהלות, אבל את השיר הזה הם לא שרו, וצעקו להם ווטרל סאנסט. זוכרת, וצעקו להם מהקהל, כן, איזושהי קשישה נחמדה צעקה להם, ווטרל סאנסט, גם מתי הצטרפת? והם בכל זאת לא שרו את זה. נכון, נכון, אבל הם היו חמודים. עכשיו, הנה עוד שיר שהוא מאוד בריטי, זה נקרא סאניה אפטנום, זה היה להיט שהגיע למקום הראשון ב-66', וזה שיר... עם סאטירה, כי בשנות, באמצע שנות ה הלייבור שלטו בבריטניה, ומס ההכנסה הגיעה לרמות מופרעות, משהו כמו 90 אחוז, על הכנסות גבוהות, אז הרבה מאוד אומנים פשוט עזבו את, את בריטניה, בצדת? למקומות שהיה הרבה יותר נוח. אז הוא כתב את השיר סאני אפטר הנה עוד שיר שעשה בעיות, שיר שנקרא לולה, ואגב, הוא יצא בדיוק השבוע לפני 54 שנה, השיר הזה. עכשיו, למה הוא עשה בעיות? זה שיר על בחור שמתאהב בבחורה, ואז הוא מגלה שהיא בעצם בחור. הופה, כן? נחמד. מתאים גם לחודש הגאווה או משהו. כן, עכשיו, זה היה בעייתי בתחילת שנות ה-70. היו אפילו תחנות רדיו שאסור לשדר. גם בביבי שלי אסור, אבל להם הייתה סיבה אחרת. אני אגיד לך, מה? בשיר, ריי דיוויס אומר קוקה קולה. הם לא היו מוכנים לשדר קוקה קוק קולה. אז אמרו לו, אתה צריך להקליט, מילא באלבום, אבל אם אתה רוצה שישדרו את הסינגל, תשנה. עכשיו, הקינקס היו בסיור הופעות בארצות הברית. הוא טס ליום אחד, נכנס לאולפן, ובמקום קוקה קולה, שר שרי קולה, וחזר עוד באותו יום להמשיך את הסיבוב. אה, שרי הברית. קולה מותר? עובדה. ואחרון חביב, Uh, שהוא אולי השיר הכי אישי שלו, זה שיר מ-1982, והוא נוסטלגי, שמח, וגם מצו, ועם קליפ מקסים, רי דייוויס מופיע שם בתפקיד המחזר של האחות של ריי דייוויס, הנער. Uh, עכשיו, השיר הזה קשור בצורה טרגית ליום ההולדת של ריי דייוויס. כשהוא היה בן uh, 13, אחותו, מרי, שבכלל חיה בקנדה והגיעה לביקור, הביאה לו גיטרה, זאת הייתה הגיטרה הראשונה שלו. ובערב היא יצאה לחגוג באולם הריקודים המקומי, הליסיום בלונדון, והתמודדה על הרחבת הריקודים, התקף לב קטלני, הייתה בת 31. <עוד> אוי. זה, זה היום הולדת שהוא זוכר, אבל יצא לו משם שיר נהדר שנקרא קאמפ דנסינג. נו, מה, יש לך הרבה ממה... יש לי ה... הרבה, אבל uh, בוא נלך על קרמדנסינג, כי זה גם שיר נהדר וגם צובט בלב וגם נראה לי. אני מסכים. נראה לי מתאים. וחשבתי שאת תקחי את השיר אתה הזה. אתה רואה? אתה מכיר אותי הכי טוב. אז הנה, הקינגס, קרמדנסינג. איזה שהוא מדהים. ותראו את הקליפ, כי הוא חמוד. מתחיל לאט. They pour a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pal. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday Come dancin' All her boyfriends used to come and call Why not come dancin' It's only natural Another Saturday, another date She would be ready but she'd always make him wait In the hallway, in anticipation didn't know that I would end up in frustration he'd end up blowing all his wages for the week or for a cuddle and the peck on the chief come down sir. that's how they did it when I was just a kid and when they said come down my sister always did me should have come in at midnight and my mom would always sit up and wait it always ended up in a big round when my sister used to get home late out of my window i could see them in the moonlight two silhouettes saying good night She's married and she lives on an estate Her daughters go out, now it's her turn to wait She knows they get away, we think she never could But if I asked her, I wonder if she would Come back in קמפ דנסינג, גריי דייוויס. עכשיו אנחנו uh, הולכים לעשות איזשהו שינוי היום, uh, והתוכנית uh, תסתיים אחרי השיר שנשמע מיד, כי uh, יש לנו אורחת משובחת למעדן ויניל, ולכן אנחנו uh, נגדיל את התוכנית, נאריך אותה לשעה וחצי בערך. ומעדן ויניל יתחיל אה, אחרי שתסתיים אה, לעיתון קום, אבל אה, קודם נסיים. ואנחנו קודם כל ניתן תודה, ניתן תודה למשה אירונסקי הטכנאי ולאמיר המפיקה. אה, ואנחנו נסיים עם שיר של אה, שחקנית וזמרת שהשבוע לפני 55 שנה היא מתה, בת 47 בלבד. כתוצאה של uh, יותר מדי כדורי הרגעה וכדורי שינה ועוד תרופות ואלכוהול. זו מרד שהפכה לגי אייקון. והיא זכורה בעיקר בזכות שיר אחד ששרה כנערה בסרט הקוסם מארץ סוץ. ג'ודי גרלנד, Over the Rainbow, ועם השיר הזה אנחנו נסיים. ואתם uh, תישארו איתנו למעדן ויניל, שיתחיל... או-טו-טו, תכף אז זה, ושיהיה לכם שבוע טוב. ביי.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 106 FM Stereo Best Station in Town No Mama Praise the Lord The next episode is with Aaron Morag and Moshe Aronski Come with us אתם שמעתם את זה? אתם שמעתם את זה? במקום מחיאות כפיים, שמענו היס כזה, צפצוף? צפצוף. כן. טוב, אז מחיאות הכפיים כולן לעדנה לב. שלום, עדנה. תודה רבה. שלום, בוקר טוב. אנחנו שמחים לארח את עדנה כאן לשעה וחצי בערך, של uh, מעדן ויניל. ופתחנו עם פסטיבל הזמר החסידי תשל"א, ידיד נפש. זה הפסטיבל הראשון שעשיתי, זכה במקום שני, וזה הפך לשיר... קודם כל, הנעימה שלו, המנגינה, בזמנו פתחה את שידורי הטלוויזיה, למי שזוכר. כן. Okay. אבל אה, לא מוותרים לי זה, בפורט אני עדיין שרה. תמיד שיר תפילה יפה. במקרה, יש לי פה כתבה מלעיתון, מפברואר 72', ואתה יודעת, הכותרת אומרת ככה, עדנה מלכת הפסטיבלים. אני מכירה את המאמר הזה. האמת היא שבאמת בפסטיבלים, היה לי מזל, אין פסטיבל כמעט, שתהיה שלא זכיתי, שני או שלישי. בדרך כלל שני. ותמיד אמרתי שזה עדיף לי מקום שני, כי תמיד יש למה לצפות הלאה. כן. ואז באה ישראל, את ואני נולדנו בתש"ח, ולקחתי אז... מקום ראשון, זה... וגם פסטיבל הילדים היה מקום ראשון. נכון. בואו נשאיר. כן. אז זאת אומרת, את... כן, אז היה למה לצפות, והציפייה התגשמה. בגדול. הציפייה... שני מקומות <אנ>... ראשונים. כן, בשני אבל... פסטיבלים אבל... כן. שונים. והיה לי מזל עם הכל, בזמנו, אני מדברת איתך על שנות ה-70 כמובן, על הדור הקודם כמעט, ובאמת, בייחוד במצעדי הפזמונים, השירים שלי פשוט, ולא נשארו הרבה, זה לא היה נצח, אבל הם היו חוטמיד ישר למקום השני, הראשון או מעל. היה לי הרבה מזל, והרבה מזל בכלל איך שהתחלתי, שזה בגיל 16. ب... עם אפי נצר. אפי נצר, הוא, הוא... אתה מכיר את הסיפור הקלאסי כבר? את תספרי אותו הוא נסע, הוא נסע מחיפה לתל אביב, הוא פתאום שמע ברדיו איזה קול ככה עמוק של חשב, אישה מבוגרת. זה היה, הייתי אז בשירות לאומי בג'ליל, גלילות, ודודו דיין עשה אז תוכנית רגלי צה"ל, ואני שרתי בגיטרה, היות שהתחלתי כבר להופיע בגיל 15. עם הגיטרה, שרתי חמישה שירים, הוא שידר את כולם, כולל אונה ממון בצרפתית. והוא שמע אדמו. את זה. מה? שיר של אדמו? לא, שיר של אדמו. לא, אונה ממון זה... אוקיי. Okay. כן. לואיג'י, אני חושב. לואיג'י. אה, זה לואיג'י? זכיתי גם איתו לאופייה. בקיצור, הוא שמע <laughs> את זה, ואז אמרו חיפה, והוא הלך, אמר, מי זה, מי זה האישה הזאת ששרה? כי ב-16 שלף אותי, הביאו אותי לתקליט חיפה, לדוב זעירה, ואז הוא כתב לי מה שבעצם עשה לי את הקריירה, את הכומתה האדומה בגיל 17, וזה תפס כך שגם הגעתי אחר כך, זה עזר לי להגיע לצבא ישר ללהקה צבאית, כי כבר הייתי מפורסמת לפני הצבא. את הגעת ללהקת פיקוד צפון. בטח. ובעצם אז להקת פיקוד צפון הייתה הלהקה הכי הכי מצליחה, כי היו שני אסים, את ויגאל בשן. ודודו זותן. שלושה אסים. אבל כן. שניים ששערו ואחד שהצחיק. נכון, אבל כן. היינו שישייה, השמשו בנו. אנחנו גם לפעמים הופענו בשבתורות ובאיזה... כמו בנשפים של קצינים. ש... היה להם קומיקאי, זמר וזמרת? זה נכון שדדו ראה בכם מה שנקרא פרויקט מחמד שלו? כן, כן. היה, היינו הופעים לפעמים במסיבות סגורות. הופענו גם במקומות שסובבו אותנו במכונית כמה פעמים שלא נדע בדיוק איפה זה. כן, אני רוצה להגיד שלצבא היה שירות מלא. אפשר לדבר על המילואים של מלחמת המש... יום כן. שחרור. <laughs> אז <laughs> uh, אתה התגייס לצבא ב-68'? תשע? סוף 68'. 68', 9', כן. כן. Uh, עכשיו, הסיפור ש... שדדו בעצם uh, אמר ליגאל, מה שאתה רוצה, תקבל, רק תבוא. זה <laughs> היה גם אצלך במקרה הזה? לא, אמר בואי. לי את הבחינה. <laughs> כן. כי כבר, אני אומרת לך, כבר הייתי מפורסמת, הופעתי בחלטורות ו... בעצם בגלל הקומטה. התקליטון הראשון שלך הוצאת עוד לפני שהתגייסת, נכון? בתיכון, זה מה שאני אומרת, הייתי בשירות לאומי בשביעית. Okay. אז כשהגעתי ל... זה היה ברור מאליו אז אפילו לא בחנו אותי. אני כבר הופעתי ב... מה זה, הייתי מופיעה? תראה, הופעתי כבר מגיל 15, 150 לירות לחצי שעה. יפה. מגיל 15 כבר הופעתי בחיפה ובצפון. ואחר כך, אחרי הקומתה האדומה, שאפי בחסזו, ויורם תיארלב, רגע, צריך להזכיר את יורם תיארלב עליו השלום, okay. שכתבו לי. ובגיל 17 הוצאתי עוד, עוד תקליטון עם נורית הירש, של אוד מנור, שהיה בשבילי כזה כבוד, שהם כתבו לי, וזהו, ואחר כך, אם תשוב, שממנו אחר כך קניתי את הפנטאוס, שכבר איננו, איננו, הלך. <laughs> הלך, הלך. אבל בגיל 20, 21 כבר, כבר יכולתי, כל הצבא, הרי היה אסור להופיע שישי שבת. תראה, אסור, זו מילה גדולה, רחבה. אז היום, תקופת הדיסקוטקיה, אם אתם זוכרים? בטח. והיינו ככה, שישי שבת עושים את זה. למי היה מותר להופיע? לי? אסור. דודו היה, היה לו רשות, אבי טולדנו, הייתה לו רשות, כי לא היה לנו... כי הם בעצם פרנסו את המשפחה שלהם. כן, אני לא פרנסתי, אבל הופעתי לפעמים ארבע הופעות בשישי שבת, אומר. לא תפסו אותך. לא, פעם אחת קראו לי לפיקוד ואמרו לי שזה אסור, אז השפלתי עיניים ואמרתי זה לא יקרה יותר. ואחר כך הופעתי בבאוריאן בנתניה ביום שישי כרגיל. אפשר לומר שהיית שובבה. עוד היית שובבה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, כן, שוברת חוק. טוב, הגיע הזמן לעוד שיר. עכשיו יש לנו, מונח לנו כאן, כמו שנאמר, שיר מתוך פסטיגל 87. Mm -hmm. שאת ביקשת להשמיע אותו, כן, זה... הדגל שלי. הוא גם עכשיו כל כך אקטואלי. <אקטואל> יש, יש, יש לו משמעות נוספת, כן. כן. אז כיוון שהוא יצא, ל... הוא הגיע לפה על תקליטון 12 אינץ', אין לנו מושג אם זה 33 או 45, אנחנו ננסה. נתחיל לנגן. ונראה מה, כן. ונראה מה אנחנו שומעים. ושלושים ושלוש. כן. הדגל שלי הוא כחול ולבן. זה סיגל 87. זה סיגל 87. ואני רוצה לספר לך, אני בדיוק אז חזרתי מארצות הברית, שהייתי שם מספר שנים, וכתבו בכל העיתונים, שר התרבות התערב, איך זה שנותנים לה לשיר, ליורדת, היה אז הסיפור של היורדים, לבוא ולשיר על הדגל שלי, ואף אחד לא ידע, אני ב-88' חזרתי לארץ, ולא דיברתי על זה. ואחרי שעזבתי, זאת אומרת, אחרי ש... התגרשתי, אני שונא את המילה הזאת. בכל אופן, בכל אופן, אה, אה, השיר בא והוא קיבל לי אחרי אדם מקום ראשון, עפרה חזה מקום שני, ואני מקום שלישי. בסדר. וב-88' חזרתי for good. טוב, אה, העניין הזה של... אה, אה, לא נגיד הטחת אשמה, אבל uh, להסתכל בעין uh, עקומה על מי שנמצא בחו"ל, ואז הוא מגיע לארץ, ואז הוא ירד, ואז הוא פה. טוב, זה כבר לא קיים, לשמחתנו. תשמע, אני רוצה רק לספר פה, שאני בארצות הברית, אז לא היה גיא פיניאס, ולא היה שום צורה, אני, ב, בין השנים 76 ו-80, ארבע שנים שהופעתי רצוף אה, באנגלית. היה לי חצי שעה באנגלית, פתחתי בשביל דייוויד ברנר, שהיה אז קומיקראי השנה, קומיקראי השנה, Boucher of the year, רווק השנה. עד שהוא... שבוע... לא, אני חייתי איתו הרבה okay. שנים. אבל גם הופעתי, והופעתי ב-Tonight show, מק דייביס, מי שמכיר, זאת אומרת, כל התוכניות talk show, דהיינה שור. זאת אומרת, זה דברים שלא יודעים היום כל כך בארץ, כי אז לא היה את התקשורת שיש היום, וזה חבל, כי אני עשיתי ארבע שנים, והופעתי בלאס וגאס בסיזר פאלאס, במרגרישן שואו. יפה. כן, מייק דאגלס דיין, עשיתי את כולם פעמיים. בטונאי שלו גם הופעתי פעמיים, קראו לי ישר חזרה. וזה היה בעצם, euh, אני חושבת, נקודת השיא בקריירה שלי. ואתה חושבת ש... יש את זה רק על וידאו, ואין לנו פה וידאו. והעובדה שכאן בעצם די התעלמו מההישגים שלך... לא שם... התעלמו, לא היה פשוט... או אצל... שלא ידעו. לא, לא אני, ידעו. אני לא... יש יחסי ציבור שלא שש... שלחתי תמונות, לא שלחתי כלום. היה... אבל היו רק ישראלים שראו אותי שם וכתבו משהו. ו... אבל ארבע שנים רצופות עבדתי... וזה היה פשוט, דווקא כמו שאני אומרת, נקודת השיא שלי, אני מרגישה לא הייתה פה, אלא הייתה שם, למרות שפה היו כל... כמו שאתה קורא, מלכת הפסטיבלים, קרן שמש, את ואני נולדנו בתש"ח, בואו נשיר, ידיד נפש. אתה יודע מה, אני כבר לא זוכרת, הדגל שלי. זאת אומרת, בפסטיבלים, איזשהי... הפסטיבל הלועזי ששרתי אונקורום. היה, היה דבר כזה. היה כן. דבר כזה, גם, כן. ש... גם שם לקחתי מקום שלי. ב-73', כן. נכון, אונקורום פרה. פונקו רומפואר. צביקה פיקשר עוד... באיטלקית, נדמה לי. אבל אני רוצה דווקא להשמיע שיר שכתבתי, יש תקליט אחד שכתב, אחד רק, שהצליח לי, ב-1980, איפה זה, עייפה קצת, כן. והשיר עייפה קצת, שדרך אגב הוא גם הכי אהוב עליי, ואני שרה אותו עד היום בהופעות. כי הוא הכי אישי שלך. הוא הכי אישי, לא, השיר הכי אישי זה שיר שכתבתי לבת שלי, שאסור לבכות, מותר עכשיו להוריד את המסכות, וזה אפרופו שינוי בחיים שעברתי. אבל עייפה קצת, המילים הן מת... מתאימות ממש להיום. ל... ל... הייתי רוצה להשמיע אותו. עייפה קצת מהבטחות מ... מ... מ... ללא ערך, מ... מ... מבלבולים, מקסקושים, עייפה קצת מלרוץ. ההיפה... עכשיו, אני כתבתי אז אישי על... על מצבי, אבל היום כשאתה קורא את המילים, זה פתאום מתאים להיום. התקליט הזה הוא משנות ה-80. כן. אחרי שחזרת לכאן. או בדרך חזרתי, לפה. לא, לא, חזרתי לפה, הוצאתי את הכליס, יצא לי פעם ראשונה, יצאו לי 11 טקסטים, כל הטקסטים, לא יודעת, היום כלום. ריק. אבל הראש, אבל אז יצאו לי כמה טקסטים. הם יצאו כי היית במצב מסוים רגשי, שדרש את תוציאי את הדברים האלה החוצה? כנראה, כנראה, עובדה, עובדה שהיום אני לא... תושיבו אותי ליד שולחן, זה, זה לא עובד, עשיתי. אבל פה יצאו לי, אבל השיר הזה, הוא, אני אשאר אותו בהופעות. ואני מאוד אוהבת אותו, ופתאום המילים, שמתי לב שלהיום, אז שרתי את זה לחיים שלי, והיום זה מתאים למה שקורה לנו פה בארץ. כשדיבורים ללא תכלית, כל מיני משפטים ש... אנחנו... היפה אם לא ידעת אם זה פה או שם. <אז אולי נשמר> אנחנו מאוד נשמע את זה, רק <אנ> קודם נזכיר שגם יוני בגן נמצא פה כמובן, תגיד, <תגיד>, <תגיד> שלום. שלום <תגיד> שלום. שלום שלום, והוא הביא תקליטים, ועדנה הביאה תקליטים, אז יהיה לנו פה שמחה. הוא אספן, הוא אספן. הוא רב אספן, הוא לא סתם אספן. אתה יודע שגם אני חזרתי לשמוע תקליטים. זה איכות אחרת. כן. מצוין. הצבע החום. הסאונד יותר עמוק. מסכימה איתך. אבל בלי שום קשר, בסוף גם יש את הדברים האלה, לא רק התקליט, אלא גם בסוף, גם הגרפיקה וגם ה... כל המחשבה שיש בעצם לקחת ולראות משהו בגדול ליד, ליד העיניים, לחוש את זה. כן, לא, לא היום, אוקיי. כמעט, אחרי שהדיסקים די, כמו שנקרא, נעלמו, נעלמו והכל עבר לסטרימינג, אז כל הדבר הזה המוחשי נעלם בכלל. נכון, וגם, נכון. כמעט, בדיסק נכון. עוד היה איזשהו עטיפה. היום זה רק אספנים. אתה לא. מאוד, מאוד, זה נלהב, חוזרה, אבל נכון. מאוד נלהב, מאוד ש... נלהב יוני. זה תמיד, זה כן. תמיד כיף לבוא ואתה יודע לשבת ולהתעסק עם זה ולגעת בזה ולהגיד כמה זה היה חסר כל יום. בסדר, עדנה ויוני, תהיה לכם פה הזדמנות כן. לגעת ולהשמיע, בכיף, יש לנו פה עוד, עוד יותר משעה של, של מוזיקה. כן. ועכשיו אנחנו הולכים לעייפה קצת, שיר יפה. לדעתי אפשר היה להשמיע אותו קצת יותר, אבל זה מה יש. עייפה כבר ממילים שאין בהן כל טוב ומוכן, כוונות ששום דבר מאחוריהן. ממחשבות ושאלות, הלילה בא כל כך בחושן, ותשובות לא מחייבות של הלא וכן. עייפה מלא לדעת איפה, מלא לדעת עייפה קצת, אנחנו... ואני באמת מרגישה היום גם את זה שוב. כולנו עייפים. עייפים. אבל אחרי אספרסו אז אפשר להמשיך ב... אספרסו כפול קצר. כפול קצר, אז אפשר להמשיך ב... בתוכנית. כן. ואנחנו אל התקליט, זה הראשון או השני שלך? זה השני. זאת אומרת, את השישים, את העקומתה האדומה הייתה... היה איפי. אז... זה 아, השני. הבא, השני, כן. כשאתה כן. ש... הייתי עם איתן גפני, נכון. העמרגן שלך, תמונה חמודה מאחורה. בבית. כן. כן. אגב, יש, אז, אז בלעיתון, לא הבאתי את זה פה, הם נהגו לעשות יום בחיי, אז יש שם יום בחיי עדנה לב. עדנה פותחת את הבוקר בשיחה עם אימא שלה בטלפון. האמת I mean, שזה היה טלפון <laughs> של ש... בזק. עדנה מכינה קפה. עדנה עם יהודה ברקן, אין לה הופעה הערב. טוב, עם יהודה זה היה שלוש וחצי שנים. אין לה הופעה הערב, אז הם מתכננים מה הם יעשו, מה הם יעשו. עדנה קונה שמלה שראתה בחלון הרע הבא, ורואים את עדנה עם המוכרת, שנראית איזה דודה פולניה כזאת. אני לא מכירה את אני אשלח לך. יהודה ברקן זה למטיחה, אני אשלח לך. לא, לא, יהודה ברקן היה רובוטנ... הוא נפשי. ולא רק זה, שלוש וחצי שהם היינו ביחד, אבל uh, הוא נשאר חמישים שנה ידיד, הוא כל כך חסר לי. Uh, הוא חסר כזה... לכולנו, זה לא... לא לא, לא... לא, לא, לא, לא, הוא היה ידיד אישי, שכל פעם ש... אני אמרתי, הוא היה קביים שלי. היו לי שניים, דודו דוד זוטן דוד והוא היו הקביים שלי. כל פעם שהייתי למטה, אז הייתי מתקשרת ליהודה, אמרה, פצקה! הוא לא קרא לי עדנה. פצקה, מה, מה, אני כבר באה, מה מה, מה? בזמנים שלו, הקשים גם. ודודו זתן, היה לו משפט יפה, שמירי, אשתו, אמרה לי, שהוא היה אומר, תגידי לי, דיברת עם עדנה, לא דיברת איזה שבועיים? אז או שהיא מאוהבת, או שהיא בדיכאון. זה היה השני... והם שניהם אינם. שניהם אינם. אינם. מאוד חסרים לי. ויהודה... ושני המלכות דווקא בטרגי. יש לך. יהודה, לא זכיתי לראות אותו. היה לו קורונה, ואני הלכת, אני רציתי לראות אותו, ולא נתנו לי. ארבע שנים. ארבע שנים מאז. כן. ודודותן, הרבה <מח> לפני. עכשיו היה בדיוק סרט שלו, שהסרטו שנים שמשתתפת הרבה, כן, עברתי איתו בשלבים את כל הנישואים, את כל הזה. הכרתי אותו בגיל ארבע עשרה בכלל. הבן שלו עשה משהו עכשיו, זה... מה שזה היה, כן, אומרים. אוקיי. דודו דותן, הוא גם מחיפה, ברגר. דודו <מח> ברגר <מח> מחיפה. בטח, <מח> ברגר, דודו, דוד ברגר. ש... יש, uh, יש ספר אוטוביוגרפיה שלו נהדר. <מח> ראית את שד קטן? <תצגל> אני קראתי גם? את, את שד קטן. הוא תמיד אומר לי, תכתבי, תכתבי, תכתבי. שעיה משגע לי את הראש. אבל למה באמת את לא כותבת? זאת אומרת, יש לך ביוגרפיה שהיא כל כך... אין אה, אה, אה, לך עשירה כמה. ומטלטלת ו... עסיסית ועסיסית. ו... ו... ו, ו, ו טלנובלה. בגיל 90. בגיל 90. יש לנו למה לצפות. תחשוב שבגיל 90 אני אשב לכתוב. אוקיי, אנחנו רוצים שני עותקים חתומים, יוני אחד, דני אחד. כן, אין, לא אין. סגרתי את הספר, כן. אני... הרבה מאוד מציקים לי בעניין הזה. אה, ועכשיו אנחנו חוזרים אה, למוזיקה. אה, אז אמרנו, אנחנו עם התקליט השני של עדנה, שנקרא עדנה לב. אה, גם, גם מקדימה יש צילום. אה, חמוד מאוד, של עדנה, ורציתי לשמוע שיר שנקרא "שחק את המשחק". כן, כתב לי אותו צביקה פיק. מי כתב את המילים? תזכירי. מי לי. כתב את המילים? מיד אני אומר לך, לא אה, אני... גידי, די, גידי אה, דורון. אה, גידי קורן, גידי, גידי קורן, נכון, גידי נכון, נכון. גידי נכון. קורן. שהיה מורה ל... כן, היה מורה... בח... היום פרופסור גידי קורן. אבל צביק כתב את השיר הזה, זה היה שאגר גדול. אני חושבת שהוא עד היום... אה... אקטואל, זאת אומרת, לא אקטואלי בכלל מילים. שיש כמובן אה, לאור פרידה. כולם היו צועקים בקהל אחרי הפרידה. והוא כתב לי, צביקה כתב לי, זה מת אחרי שנפרדתי מיהודה. אוקיי. Okay. בקהל. למה נפרדתם? זה נגמר, לא אכנס לא לפרטים. אבל אני, אני אומר לך שנשארנו חמישים שנה, אח, אח, כמו אח גדול לא היה לי. אני הכרתי את כל האנשים שלו, ואת כל החברות שלו, ו... נשארנו בקשר, שוב פעם, מאוד חסר לי. נשחק את המשחק. עכשיו זה בא. הן מחר ודאי תשכח, כי זה קל יותר לשכוח. אל תשאל שוב מה שלומי, אל תצרח, כי אין כל צורך. הן מחר תשכח את שמי, שוב אהיה עוברת אורח. ממחר הכל נמחק, אז שחק את המשחק. אל תתאמץ כל כך, כי מחר אתה נשכח. <מח> ואם הכל נמחק, אז שחק את המשחק. אל תדאג, איני זקוקה למילים יפות כאלה. אני איתך הערב, אל תבוא בימי בוכר, אין מחר תבוא אחרת. אל תתאמץ כל כך, כי מחר אתה תשכח, ואם הכל נמחק, אז שחק את המשחק. אל תתאמץ כל כך, כי מחר אתה תשכח. Everything is a joke I play the language I know you're good Because tomorrow You'll be changed again You'll meet me just a little You won't forget And you'll never forget again And I'm not a little I'll just forget כתב לחכות כאן עד מתי עד ששוב תבוא עוד פעם. אל תתאמץ כל כך כי מחר אתה תשכח ומחר הכל נמחק אז שחק את המשחק. אל תתאמץ כל כך כי מחר אתה תשכח ומחר הכל נמחק ‫שחק שחק את המשחק. גידי קורן, צביקה פיק, עדנה לב, אובייסלי. טוב, אז בואי נדבר על שתי אחיות. כן, שתי אחיות היה להיט עד היום, לא מוותרים לי עליו, והאמת היא שאני לא אוהבת כל כך או אבל אני מופיעה. ולמרות שהמילים נשמעות כאילו לא אינטליגנטיות, זה יורם תיאר לב. הוא כתב לי, זיכרונו להוכחה, שוב פעם. הוא כתב, הוא כתב את זה, אבל... היה בזה הומור. זה ו... מאוד אינטליגנטי, הקוץ בשושן, אני הוא. כן, אבל אני ארעה, אני ארעה. אני אהעה, אני הנוראה. זאת אומרת, זה מילים של... לא כל הלב... לא כך מתחברת היום, אבל... אבל דורשים. כבר... לא, לא מוותרים. אז אני עושה את זה במין מחרוזת כזה של זה, וספר לי כוכב שזה עוד מזרחי, שגם זכית ממקום שני, גם ו... ממקום שני. ואני עושה את זה בתוך מחרוזת. אז בואו נשמע שם, את, שם, את, שם, את, שם, זה, את כן. שתי אחיות, עדנה לב, הסטיבל הזה. עקוץ בשושן? אני. שוחי, אני. שוחי, אני. שוחי, אני. יורם תיאלב, אברהם זיגמן, עדנה לב. וזה היה שתי אחיות, ואנחנו ממשיכים עם פסטיבל, פסטיבל הזמר והפ... תשמ"ם, 1980. כן. לא נסעו לאירוויזיון באותה שנה. <laughs> זה כבר שחזרתי מארצות הברית אחרי כמה שנים שלא שהוקפדתי לכל זה, וזה אריק רודיך, ושרתי את זה איתו ביחד. ואפילו צדי צרפתי עשה לנו את העמדה, כי הייתי אז בקשר איתו. הייתי ויהיה לו חולצות שחורות, הוא לובש שם משחור. Mm. אז כל פעם באמריקה. ו... ואז ארי קודיך פנו אליי לפסטיבל הזה, ועם ארי קודיך פיסלנו את זה ביחד. ושוב פעם, זה לקח מקום מאוד מכובד, אני לא זוכרת אם שני או שלישי, לדעתי שני, אבל... זה... הבעיה הייתה ש... זאת אומרת, זכייה, כבודה במקומה, אבל זה... לא, לא, לא נסעו לאירוויזיון באותה שנה. נכון. כי ה... זה יצא בערב יום הזיכרון, או ביום הזיכרון, ולכן לא, לא היה נציג ישראלי. אני הייתי בהאג. אה. כן, באותו... אבל גם אני לא נשארתי לאירוויזיון, חזרתי ללונדון. <laughs> <laughs> לא עזר לי. <laughs> אז אנחנו נשמע את השיר שנקרא הלילות היפים שלנו. <laughs> מתוך... פסטיבל הזמר והפזמון תשמ"ם, 1980. אתה אומר תשמ"ם כאילו שמישהו יודע מה זה. תגיד, 1980. אכן אמרתי 1980. אוקיי. בואו נסמוך על המאזינים שהם עוד זוכרים את... בית הספר היסודי, כן? אין כבר מגיע. I am함 I am We were on the sea We had songs And a few tears We remember the days Of the night Of the night Just yesterday When we wanted To grow We didn't know The time is fast We only took How much time We only took ah <laughs> מתוך פסטיבל הזמר והפזמון 1980, וארק רודי חילחין, ומי שכתב את המילים זה יגאל בשן. כן, בוא נשמיע עכשיו את הדואט שלי. בוודאי. עם יגאל. שזה לא היה הדואט הראשון, צריך לכם את זה גם בלהקת פיקוד צפון, אתם שרתם מיכל ומיכאל. את מיכאל ומיכאל, של אלתרמן. סיפור. בטח. והופעת הטרום שלנו. עכשיו, הייתה עמדה על השיר הזה, שיר מאוד מאוד, ממשרים מהקבר, לא פחות ולא יותר. השיר של אלטמר, כבד לאללה, לא הבנו למה הכניסו לתוכנית. ואנחנו ביצענו אותו, שאנחנו עומדים גב אל גב. מיכל, מיכל, אגריך מיכל. יגאל מתחיל. ובשורה הראשונה ישבו הקצונה הבכירה, כי זה היה טרום בחורה, חזרה כללית. עכשיו, מה שקורה, החלילנית הכניסה את הטון. נתן את הטון ליגאל להיכנס בשיר. אותו יום, המפקד, שהיה חבר שלה, אז רוזנטל, שחרר אותה, היה לה איזה חתונה, בלי להגיד למפקדים, כי באמת, זה לא עניינם, זה ענייננו. עכשיו מתחיל השיר, ואין יהודית החלילנית שתיתן את הטון ליגאל להיכנס, האורגן נותן את הטון, וזה שם למטה בקרקעית המצוונת. הוא מתחיל, מיכל, מיכל, אי, <אח> איך מיכל. עכשיו אני אומרת לאן זה יגיע? אני צריכה להיכנס אחר כך. ואני מתחילה, אני אלופה בלצחוק על הבמה, אם עושים אותי, אני מאוד מפוקסת. ואני, כל הגוף מתחיל לרעוד לי, הוא גומר את השיר ואני מתחילה, מיכה, אה, וכל הגוף רועד, ויגאל, כל הגוף רועד, ואנחנו גב אל גב, ואני פשוט, והפסקנו פשוט, אי אפשר היה להמשיך לשיר. נעמדנו, ואני אומרת ליגאל, החוצה. אני הולכת לזה ימין. הוא הולך לצד שמאל, ואני רואה את הפיקוד שם בוער, אחרי זה עשו לנו כינוס, אתה חושב שלא קיבלנו ריתוק על זה? היה שישי שבת, למדתי שש בשבת. כן. עד היום אני משחקת, בג'יאמן, כמו שקוראים לזה, <laughs> בהרהב. בכל אופן, זה הסיפור של, של מיכל ומיכאל, ואחר כך בינינו, כמו שאומרים היום, אפשר להגיד, הוצאנו אותו מהתוכנית. הוא כל כך מדפרס ומדכא. ש... אבל זה שיר מאוד איכותי, וזה אלתרמן. אני חושב שהשיר הזה, הכניסו אותו פשוט כדי לנצל את שניים משלושת האסים, כן? יאללה, בוא נעשה דואט. אבל אנחנו אחר כך הורדנו אותו מהתוכנית, אנחנו, אני ויגאל אפילו. זה היה טוב על החיילים חמישים מעלות כמו היום, וגם ככה היו פעמים שמתלוננו שבנו. ואתה שר להם פתאום שהיא שרה מהקבר? היום נראה לי בכלל זה לא יתפס במציאות היומית היום. כן. טוב, תראו, מאזינים ומאזינות. חשבתם שתקבלו סתם מעדן ונילות, אתם מקבלים גם סטנדאפ על הדרך, שזה בכלל בונוס. אבל, אבל, בואו נחזור ליגל בשן ולדואט שכן הצליח. כן, צריך כן. לשמור על הבית שלי, זה היה בשבעים ומה? ארבע? שלוש? או ארבע, כן. ו... 74 היה ברוך ג'מילי, אז אולי שבעים משהו כזה. עשרים וחמש שנה למדינה, אני יודע, משהו... לא, עשרים וחמש שנה למדינה זה היה משהו אחר. זה הכי פשוט, הוא זכה על זמר השנה בגלי סלמני, זה הכי זמר את השנה. אז כתוב לנו, יאיר רוזנבלום, אם אני לא טועה. מלחין השנה. מלחין השנה ו... אהוד מנור. אהוד מנור, שהוא... תם לילן השנה. אלמותי, כמו שאני קוראת לו. ו... שהוא בגיל שבע הוא כבר כתב לי שיר. אז euh, עשינו את, הצ... את השיר הזה בהקלטה של גליל צה"ל ביחד. אז הנה, צריך לשמור על הבית שלי. כן, זה גם זה... היום, וזה, גם רלוונטי. זה, זה מתוך האוסף הכפול של עדנה. אומנם אנחנו מעדן ויניל, והחלק הכמעט מוחלט של התוכנית זה וינילים, אבל פה ושם אנחנו צריכים גם, גם השלמות. אז הנה, צריך לשמור על הבית שלי. Who is sleeping in vini at my home? Who disaguhs with your passion, and sees the color? Who falls down in the place Beaulieu? Tune the light in the marion Don't forget the rock!」The recycled rose An or otherwise I Thank <laughs> you. sha hotel morning צריך לסגור את הדריסים של הסלון אחר הצהריים שהשמש עוד את הכוסה ולהסיף באדינות את הוילון תמיד בשתי ולראות אם הפיאנון המעוסה צריך לשמור על הבית שלי Thank <laughs> you. נשים בעדינות את הבילות, תמיא בשתי ידיים, ולראות <אז> עם אביינול המחוסה, צריך לשמור על הבית שלי צריך לשמור על הבית שלי, וזה עוד שיר יפה שהוא כל כך בנימינה. כל כך אקטואלי. בדיוק כך אקטואלי להיום. כן. והנה עוד uh, תקליט שדרים, די.ג'יי, שעדנה הביאה, עם שיר שהיא אומרת ש... אהוב עליי. אהוב עליה במיוחד. במיוחד. אז תפרי למה. אולי הוא ביותר, חוץ מהשיר שכתבתי לבת שלי, נתני לי, זה השיר שאהוב עליי. זה שיר ששמעתי ב, ב, באותו פעם ראשונה באיטלקית, של, של רקארדו קונצ'נטה. שנים אמרתי, את השיר הזה אני חייבת להקליט. והייתי בארצות הברית, וטילפנתי לעוזי חיטמן, ירון גרשובסקי, שהיה אז בארצות הברית גם כן, אז... בואו נורד את הזה, נורדנו את האוזניות ואולי זה יסתדר. אה, אוקיי. יש אוזניות על השולחן שעושות פידבק. עכשיו ירונסקי צעק עליי, שים את האוזניות, אז אני שם את האוזניות, מה אני אעשה? את יכולה להישאר בלי האוזניות, אלא אם כן זה יעשה לנו עוד פידבק. זהו. אוקיי, עדנה לא צריכה אוזניות. קיבלנו את, את ההוראות, ועכשיו האוזניות חזרו לראש שלנו. אוקיי, okay, בואו נחזור לסיפור. אוקיי, okay, אז עוזי חיטמן, okay. שמעתי לו את השיר, אמרתי לו את הרעיון שאני רוצה לכתוב לו, אלקה בהתחלה, זה נקרא. עכשיו, הרעיון שלי היה אז שאני רוצה לחזור לארץ, אבל אני שבויה למי שהיה אז בעלי, כי אני שבויה אליו, אבל אני חושבת שהוא... עוזי כתב פשוט, שוב פעם, לא יאומן כמה פעמים אנחנו רואים זה חולק בככה, בתוכנית הזאת, משהו נורא. עוזי, כן. היש המקסים הקדוש הזה, כתב לי טקסט בטלפון, הכל היה, כתב לי טקסט בדיוק מה שרציתי, ואני חושבת שזה שיר יפהפה, פשוט לא השמיע אותו, כי הוא היה מתורגם, והיה אז מדיניות של לא, לה, לא להשמיע, אתם זוכרים? שירים מתורגמים. השמיעו אה, רק שהיה, הם, לא, הם לא צעדו במצעדים כי אפשר היה, אבל השמיעו. לא, לא, ישמיעו. לא, שירים מתורגמים, היה תקופה שזה היה, בכל אופן, זה מ-1980 כבר. אוקיי. כבר. כבר. זה כבר קם די מזמן. <laughs> כן. זהו, אלקה בהתחלה. אלקה בהתחלה. שרגע גוינון לארץ, כן. המקור איטלקי, והטקסט בעברית של מוזיחית uh, מלכה. כן. אל קו ההתחלה. שיר של אהבה למדינה בעצם. וגם נגיד שבצד השני, יש שיר שאתם מכירים אותו יותר מגרסה של יהודה פוליקר, בלחן אחר. פחות הלחן, אבל כואב. כן, פחות אבל כואב. כאן זה הלחן של נורית הירש, ואם נוכל, ואם יהיה זמן, אולי אנחנו... נשמע גם את הביצוע הזה. רגע, אני רוצה גם להוסיף משהו. הוסיף, אין. שבניגוד לשיר שיותר מוכר, פה הוסיף אוס, לי, אה, יונתן גפן הוסיף לי בית. כן. שהוא אחר, שהוא איננו. אה, רוצה שנשמיע את זה? כן. כן פחות יאללה. אבל כואב. יאללה, אמירה. בואי נשים את אה, פחות אבל כואב. עם בית מיוחד בסוף, כן. שיוסיף לי יונתן. ננגב אותו טיפה, כדי שהוא יהיה... אתה חוק שלך, אז אתה לא צריך אותי. מההתחלה, לא? אתם שמעתם מה היא אמרה, אתה לא צריך אותי. נו באמת. אתה צריך אותי, אבל לא זה. כן. יאללה. יאללה, אנחנו נשמע את פחות אבל כואב גרסת נורית הירש ועדנה לב. וזו הזדמנות לשמוע שיר ש... זה היה גם בטלוויזיה, מסיבה למסיבה. את הקדמת את, את יהודה. כן. אבל כואב כפי שלא שומעים אותו הרבה, אבל הנה זו הזדמנות לתקן. כן, הביצוע של יהודה גאם, השיר שם, יוצא מן המלודיה. ועכשיו אנחנו מגיעים לעוד קטע חשוב ומעניין בקריירה שלך. אחד החוזים בחו"ל. זה נראה די הגיוני והתפתחות די, די טבעית, את התחלת אה, עוד לפני הצבא. בצבא כבר היית כוכבת של הקדפיקוד צפון, ואחרי זה היית כוכבת כאן אה, באזרחות. אז הצעד הבא הוא מן הסתם אה, ללכת לחו"ל. כן, לא, זה היה אחד אה, המרגנים שהיה בפסטיבל הזמר. הוא אמר שתי נשים מסוכן בעיניי, עדנה לוי ושושנה דה מארי. Oh, yeah. חתיכת מחמאה, לא? כן, ושושנה כבר, כבר, כבר הוציאה הלא... תקליטים בחו"ל. הלא... כן. הוא הלך כנראה לגיל, ובקיצור, היה לי חוזה בגרמניה, כששברתי, דרך אגב, כמובן, בגלל, כל פעם זה היה בגלל מישהו, אז היה יהודה. כי מה שקרה, הקלטתי שם את השיר פרייפרדיש. פרייפרדיש. פרייפרדיש בגרמנית. פרייפרדיש, דס איניש ודס בלייביש. ממש... שיר צעדה, וזה הצליח והגיע, למ... במצעת ב... פיזונים של מאה שירים, זה הגיע למקום ה-12. יפה. לא ישכח, שימו אותי בשלג, סבלתי מוות. אבל זה הצליח מאוד, והכול היה מצוין, אבל אני, כמנהגי כל חיי, מה שמוביל אותי זה הלב. מה אחרת לעשות? אחרת לא היו קוראים לך. ואז, כשה... זה כל כך הצליח, שהם אמרו לי, תראי, את לא יכולה בשנת רחוק, את צריכה להיות פה לפחות שישה חודשים בשנה, עד כאן. יש יהודה, יש זה, ואני פשוט, אה, לא נעים להגיד את המילה, זה לא מקצועי, שברתי את החוזה. אמרתי לו, לא, אני לא נשארת. עשיר הגיע למקום ה-12 מתוך 100, פרייפרדיש, אין לי אותו. יש חרטות? אין. על, על, על, על זה שיכולת... ו... אין, אין לי חרטות בכלל בחיים. כי נכון, לי, אולי היום בדיעבד, נקרא לזה שגיאות, אבל כל מה שעשיתי באותו רגע, היה נכון לי. זאת אומרת, היה נכון, היה יותר חשוב לי לחזור לארץ, להיות עם האיש שלי. ו... זה אני, זה, זה, וזה כמה, זה חזר על עצמו. היה לי חוזר בצרפת, כששברתי בגלל מישהו אחר, לא חשוב השם כרגע, וזה היה בגלל יהודה. בקיצור, אה, אין לי את פרייפרדיש, אבל יש לי את השיר שהקלטנו, כי היה לנו פלייביק של אחר, שנקרא... אברי וואן. אברי וואן, אין אבו. מה? מאיפה רצתנו פה רגע לפני? ברחוב, אנשים. למה? שיהיה רגע לפני. מה קרה, מוישה? מה פתאום רגע לפני? יכולת להמשיך? רגע לפני זה עד היום גם נשארה בהופעות, טוב, רגע לפני יחכה לאחר כך. יחכה רגע. כן, יחכה רגע. יחכה רגע. אז הנה, מונח לנו כאן הסינגל שיצא באיסרא דיסק. ו... -אברי וואן. -אברי וואן, חבר'ה, אברי וואן? -כן, פיינד אלהבר, אתה שומע? -זה, כל אחד יכול. -כן. -עדנה אמרה את זה לרובי, כן. -נגול עצמת. -הנה השיר. You know where I can find this man, I happen to know him In fact, he's so near, you don't have to go, dear You just have to show me, everyone can find a life man I happen to know him. עכשיו, אה, משה ירונסקי, אה, כרגיל, משעמם לו, אז הוא מסתכל ביוטיוב ומוצא כל מיני אני uh, לא דברים. אני לא okay. אז אה, שים לנו בבקשה, מוישה, ותשמעו את עדנה בלי מבטא.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 שעטנדיר נכט, בן דרן היר, דויש מיינטפילה, בן וסטו בנט בימי הזין. טאוסנפלט לייזה רייגן, ואות איש טרוי מפונדיר, זווי גסטר מונטרימר. איימל דרפ איש אהבהם, נץ אין חייה בהם, דן וסטווייר. Bye. טוב, שמעתם את עדנה שרה בגרמנית, שזה... עם מבטא גרמני לחלוטין, תודה. זה פשוט... כן, לעצמכם את עדנה שרה במינשן. במינשן. עם... יא. יא. יא וול. שם. זה נפלא בגרמנית, כן. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לעוד להיט גדול מתוך עוד פסטיבל, נכון? קרן שמש, קרן הור. על קרן שמש, על קרן שם, קרן שם שתמר, כן, כן. אה, מה את יכולה לספר? התרגשתי מאוד כי עבדתי עם וילנסקי, אה, כן. ושוב פעם, זו הייתה התרגשות גדולה, ולדעתי שוב, שוב במקום שני. נכון, זה המקום שם. אבל... כן, כן, כן, אבל זה היה להיט גדול, כן. מה שטוב בהרבה מקומות שני, שלישי, ואפילו מעבר לזה, שלא מעט מאלה דווקא נשארים לנצח נצחים. אני אמרתי לך, לא, לא רק זה, אני, אני, אני תמיד העדפתי. אמרתי, כן. ככה יש עוד למה לצפות, כאילו, ו, ותמיד אומרים, הגיע לו לה מקום שני, הגיע לו מקום ראשון. כשאתה זוכר מקום ראשון, אף אחד לא אומר, הגיע לו מקום שני. אבל <laughs> לא, יש בזה. <laughs> בחיצור, זה שיר שנשאר. אז הנה, קרן שמש, קרן אור, אצבעות <עש> ה... <עש> קרן שמש, קרן אור, ואנחנו מתקדמים עם והנחנו על הצלחת של הפטפון את התקליט הזה, הדרך אליי. כן, זה כבר משנת התשעים. כן. כן. וזה כתבה לי השר אה, שמיר, <שמע> כותבת יפי, אני מת על, על הכתיבה שלה, <שמע> והיא כתבה לי את זה גם כן לפי... שיחות ביחד, אני מאוד אוהבת אותו. את העיבוד, עשו לי, השתתפה בעיבוד הזה גם, נו, הראש לא עובד כבר, נו. נו. הראש לכולנו לא עובד כאן. כן. הכל כתוב. יהודית רביץ, נו, איך אפשר לזכור. אז היא הרביצה שם רוב כזה, לעיבוד, תקשיבו לזה. אז אנחנו מדברים על כל הדרך אליי. כל הדרך אליי. שהוא בעצם טייק אוף על... והטקסט גם הוא מאוד, תמיד אני בוחרת טקסטים אישיים. אבל מדברים על שפונה אלה מולי, זה מה שביקשת ממני לשים. אז בוא נשנה את זה. אז נשנה ונעשה. אוקיי, אז מה אנחנו רוצים עכשיו? אנחנו רוצים את כל הדרך אליי, שזה השיר האחרון, נדמה לי, בצד שני. יעתי הראשון. צד ראשון, צד ראשון. צד ראשון, שיר אחרון. שיר אחרון. מילים ולחן, הסדר שמיר, כאמור. ואת אומרת שיהודית רביץ עשתה לה כיבוד, לשיר הזה. היא, כן, היא עשתה לי יחד עם, אוקיי, עם, כן. אוקיי, מכובד. טוב, אנחנו אה, מפעילים, והנה זה בא. זה כבר בא. הדרך אליי ונדמה ש... מציג צד אחר שלך כ... רוב, ממש רוב, בגלל יהודית רביץ קרוב לוודאי שהייתה באולפן. כן. אז זה היה טריומבירת נשי חזק כזה, את ואסתר ויודית וזו התוצאה. כן. יפה. אז מה קרה לאלבום הזה שהוא פחות... אין לי מושג. זאת אומרת, אין לי מושג. האלבון הזה לא כל כך, לא כל כך הלך. וגם ההוא שהוצאתי ב-1980, שאמרתי שהצליח לי לכתוב טקסטים, אבל זה בגללי, כי אני עזבתי. האפקט קצת הלך מאוד, ואז עזבתי שוב פעם, נסעתי לסלושה שבועות, ונשארתי מאהבה כמובן, כרגילי בקודש. אבל אני רוצה להשמיע שיר, שיר על בגידה. כן. מה אתה יודע, השיר מהחיים. מאותו ש... אלבון. ש... ש... ש... כן, ש... שזה שיר, לחן צרפתי. ששמעתי, מילים לא על אותו דבר. ואמרתי, אני חייב לכתוב לזה מילים, ויצא לי טקסט, שוב פניה למולי, על האישה האחרת. קשה לך לכתוב שירים אישיים? מאוד. קשה לי בכלל, אני כותבת, היה לי גם תור במעריב, סליחה שאני משהו יצא. אני יודעת לכתוב, אבל אני לא יודעת לא, לחרוז. <pistler> השיר הזה, האלבום הזה שאני כל כך גאה בו מ-1980 של היפה קצת, שכולו כתבתי, אני ממש גאה בו. חבל פשוט שיצא ככה שבגלל שעזבתי, יתר השירים לא שומעו. ואני רוצה להשמיע את השיר הזה, שאני לא חושבת שהוא שמע בכלל. הוא גם מתורגם, זאת אומרת שזה עוד... כן, אז... לא מתורגם פונטי, זאת אומרת, זה לא הטקסט המקורי, טקסט שלי בלי שום קשר למקור. הנה השיר. כבר מגיע. Give me that I don't want to be able to Because when I'm angry, it will be able Even if it's hard, just not to move Give me the power The power to forget, divide the eyes of my night Shove Pani Halei Muli Pani Aishah B'chalomi עכשיו nice היא אחרי שסיימנו לשמוע שני שירים פחות מוכרים מתוך uh, האלבום uh, הדרך אליי מ-1990. אנחנו, זה, זה לא ליניארי וזה לא כרונולוגי, אבל הנה אנחנו קופצים להתחלה. אחורה, אני גם... אחורה, כן. אחורה, אחורה 1969, ו... אני חושב. תשע, נדמה לי. ושבעים מי. כבר. כן? כן. נראה? זה סוף ההצבה. אוקיי. אבל, אבל זה התוכנית השנייה. וזה עד היום אני שרה בהופעות, אנשים מכירים את השיר מצוין. רגע לפני. אנחנו עם להקת פיקוד צפון, עם הסולנית עדנה לב. אגב, ואהוד מלום ונורי תירשו, של יבוא אותי מגיל 17. כן, היה מעניין, בחלק מהמצעדים היה כתוב עדנה לב, חלק מהמצעדים היה כתוב פיקוד צפון עם הסולנית עדנה לב, לא רצו להעליב אף אחד שם, הנה. צועקת נורא שם. אני עוד לא חושב שיש מישהו שלא מכיר רגע את, ה... לתני, את השיר הזה. Thank you. טוב, זה התחלה, אבל אם חשבתם שזה התחלה, לא, יש עוד התחלה קודמת. כן, דיברנו על זה. דיברנו על זה. זה. שאפי גילה אותי וכו'. אז בשיר הזה, עקומתה אדומה, אני בת 16, בתיכון גימנסיה ביאליק, שביעית, ואני שר, קשה לי להאזין לזה, כי השירה פה היא עדיין מאוד בוסרית, אבל הוא חשב שזו אישה מבוגרת שרה. זהו, הכונתה אדומה, שירות סנחנים, מה שמגיע. מתוך אלבום שירים מלחמת ששת הימים שהביא לנו יולני. זה היה תקליטון. זה היה תקליטון, נכון. את התחלת עם איפי של חמישה שירים. כן. שזה אחד מהם, אז זה לא שיר שנכתב לכבוד מלחמת, בעקבות מלחמת ששת הימים, אבל הוא התאים לאלבום הזה של אוסף שירי מלחמת ששת הימים. אז הנה אנחנו מפעילים את... עקומתה אדומה. כבר מגיע? יש... Yes. רגע. אתה בא? הנה! מה שנועד. <ע kalkulis> <עול> אוהבות אוקי כמה מכל הבחורים שיצאו למלחמה. אולי בגלל היופי, אולי בגלל האופי, אולי הלך ליבי אל עקומת היופי, אולי בגלל האופי, אולי הלך ליבי אל עקומת האדומה. Then I met him, I felt and I felt My voice was in love, and in love I didn't say anything, only in my heart I gave him his hand, and I gave him his hand I didn't say anything, only in my heart I gave him his hand, and I gave him his hand חזר נשמה כל השכונה נדמה והבנות כולן ליבן אליו המה אולי בגלל מראהו אולי בגלל רובעהו אולי הלך ליבן אל הקומטה האדומה אולי בגלל מראהו אולי בגלל רובעהו אולי הלך ליבן אל הקומטה האדומה חזק אותו חיבקתי I was born and I was born and he was born I don't know what it is No fire, what do you remember? No bee or a bee Only on my head, I will hold my eyes No fire, what do you remember? No bee or a bee Only on my head, I will hold my eyes כומתה אדומה של עדנה לב, ממש ממש ממש ההתחלה. כן. כן? ועכשיו אנחנו אה, מתקדמים. איזה אלבום זה, יוני? מלחמה ושלום. מלחמה ושלום, שיצא ב-73'. נכון. כן. אז אה, אנחנו נשמע משם את מודיעני שכתבו. מודיעני, כתבו... אה, זה, העטיפה פה, עשו עליה קצת פדיחה, כמו שאתה רואה. אה, אז רק באנגלית, אה, אוקיי. עדנה לב. לאה לופנפלד, לאה לופנפלד, משה וילנסקי, משה וילנסקי, משה וילנסקי, אני רק רוצה להגיד שהשיר הזה ששומע אותו היום, עושה לך עצמה מורת, אני מסכים, שיר תודה לכל החיילים, מודה אני, עדנה לב, תורי השריון לחילות תותחנים שבתוך ים עופרת שמרו בגבולי על פיסת אדמה שכולה היא שלי מודה אני לפניך אלוהים לשורות הרגלים באבק משעולים על רבים וטובים על Thank you. של שמגים שהיא רק שלי מודה אני לפניך אלוהים לכל החילות ולכל הנערים נזמר בתודה נתפלל ברעתה המשמור על גורי עריות יהודה שיר שהוא ממש, ממש, ממש להיום. כן. שיר תודה לכל החיילים, כל החילות. ושיחזרו כולם בשלום, אמן. אמן. אממ... היו לך שיתופי פעולה, היה לך עם יגאל בשן, כמובן, ואריק רודיך, והנה שיתוף פעולה שלא הרבה יודעים שהוא, שהוא היה, עם, עם שמולי קראוס. כן, זה סיפור מאוד, שמולי קראוס הוא לא בן דורי. ב-60's, בסוף okay. ה... ישבנו בקפה תמר הידוע, שהיום כבר הרסו אותו, זה היה מוסד. Okay. אני לא הכרתי אותו אישית, והוא ישב מקדימה. ואז הוא פתאום הסתובב בחוץ, אחורה, ואמר, לא ידעתי שזה כל, כל כך מתוקע. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? תפסתי אומץ. הוא די מפחיד. חשבתי, הוא לא כזה, הוא מקסים היה. היה, שוב פעם היה. והוא אמר, אמרתי לו, אתה יודע אם אני כל כך מתוקה, תכתוב לי שיר. היה ברור לי שזה... יומיים עברו, הוא מתקשר, יש לי שיר בשבילך. ינקה לרוטבליט, לא פחות ולא יותר, שאני, סליחה למי ללמד עליו, כתב את המילים, ויחד עבדנו על זה, עבדנו ארבעה חודשים. שמוניק הוא פשוט היה הוא איזשהו גאון מוזיקלי. כל כך, כל דבר, כל, כל תאו, ארבעה חודשים על שיר, כמה אפשר? הוא לא ויתר. ו וזה נקרא, קראו לזה בהתחלה, בלי לי עליי, בא לי עליך, ואז פתאום באה הברקה לרוטבליט באולפן, המסע לבעלי. וככה שיר נקרא. לצערי, לא שמו אותו באוסף הגדול של שמוליק, ולכן הוא גם לא מושמע הרבה. אבל... אבל הוא מופיע באוסף הכפול שלך. אה, כן. אז ש... הנה, המסע לבעלי. כן. את המסע לבעלי. רוטבליט ושמוליק קראוס. שילוב מ... מופלא, עדנה. שמוליק, רוטבליץ, מה רע? imo recall she to runs אומרים, אה, לא מרגישים שהזמן עובר כשמחייפים ככה. ו... שמה, מה אתה עושה, יוני? מה זה, מה... זה בול קטן. איך תעמוד בפינה עכשיו? טוב, אה, והנה שיר שאת מאוד מאוד אוהבת אותו, כי הוא מאוד מאוד מיוחד. קרוב לליבי, כן. וקרוב אני שנים ניסיתי, כמו כל, אני חושבת, אומן, זמר, לכתוב שיר לבת שלי, יש לי בת אחת. ונעדרת יהלום שלי. שמה? נטלי. נטלי. עם עין. כן. ועם, כן. נטלי. רציתי שם שהוא, יש לו, הוא עברי ויש לו שם אמריקאי. בקיצור, אה, בשנות התשעים, אה, בלי להיכנס לפרטים, היה משבר, והיא עברה אותו איתי, כי הייתה כבר ילדה בתשע. ואחרי שנים, אמרתי שאני ניסיתי וניסיתי וניסיתי לכתוב טקסט, לא הצלחתי, ואז יצא לי הטקסט הזה. שעכשיו מותר, כי זה לא אמרתי לה, היו שואלים שאלות בבתים אחרים, מה, מה, מה ואמרה, אמרה, אימא אמרה, יש דברים פרטיים שאסור לדבר עליהם. ואחרי שנים יעזתי וכתבתי לה, עכשיו מותר להוריד את הצבעים ואת המסכות, ו... ומותר לך גם לבכות, כי עכשיו מותר לך גם לבכות. הכל בסדר, נוריד את הצבעים, נוריד את המסכות, וכולם יודעים מה שקרה. זה שיר שמודגש לנטלי, שנמצאת בארצות הברית לצערי, עם... בעל יהלום נסיך, כך שהכל טוב, חוץ מהגעגועים, וזהו עכשיו מותר ילדה, ככה קראתי לשיר שמוקדש לנטלי שלי. השיר לנטלי, הנה. מותר לך, קצת קטנה שלי, לכאוב לא רק בפנים, נוריד כבר את המסכה, נמחק את הצבעים, עכשיו מותר לך גם לבכות, מותר, זאת לא בושה. במילא שתינו רק יודעות את מה ששם היה, מותר Nalorrak bif No k Niخketjí م lo bush Memeشت nurrakt et másše ش מזמן אמרו לי שללכת עד הסוף זה רע אני כזאת ואת יודעת ואין לנו ברירה רק ככה אין שום חרטות על כל מה שהיה עכשיו תחשי גם בלי לבכות אחרי הכל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 ‫את מה ששם היה. ‫למדת שליחוב בקול, ‫אסור לך כי אגידו. ‫כן, כל כך נהנים ‫שאנחנו לא שמים לב ‫שזה אה, הגיע לסיומו. ‫ועכשיו עוד שיר מתוך האוסף אה, הכפול. שביקשתי שנשמיע, והוא נקרא יותר. יותר. יותר. מילים של יונתן גפן, אלוף, אלוף. ואני חושבת שהמילים שלו פשוט, מה זה מבקשות, שמשמיעים אותו גם. זה יותר אהבה, יותר, פחות, יותר חמלה, יותר ביחד. כל הדברים הם אישרים, מדברים עליהם. תגידי וזה איך... וזה שנכתב אה, לא היום. נגענו בעניין הזה של... הוא כבר איננו, וזה היה, נורא. וזה כבר פה. וכשאת יושבת פה ומשמיעה את השירים האלה, את... זאת אומרת, העניין, העניין הוא געגועים, אה... לא יודע. תראה, מה זה געגועים? מה שעשינו פה היום זה בעצם פסקול חיי כמעט. כן. אתה מדבר פה להתחלה של גיל 16, ו... למי את מתגעגעת? מהנשים? לכולם. לכולם. ליהודה, לאריק איינשטיין, קם לאריק. ולשמוליק, ולדודו דותן, זאת אומרת, כל החברים, כל האלה שעטפו אותי בעצם, וגם כמו שאמרתי, היו לי לקביים, פשוט אינם. צביקה, פיק, היה חבר. קשה. אמרתי, כל שיר שאני אומרת, אני אומרת אחר כך זיכרונו לברכה, זה... אבל זה החיים. אנחנו נשמע יותר. אנחנו מתקרבים לסוף יותר התוכנית. יותר אהבה, יותר תקווה, פחות שקרים, פחות קשקושים. יותר, בקיצור. זה מה שכולנו צריכים יותר מכל הדברים הטובים שיש לחיים האלה להציע, בפחות, פחות שנאת חינם, פחות יריבות, פחות... יותר אמונה. פחות מכל הדברים שהם לא עושים טוב לאף אחד, ממש ממש לא. אה, עדנה, אנחנו... כל כך נהנינו פה. גם אני, היה לי כיף, זה פשוט פסקול חיי כמעט עשיתם לי פה. וזה הזמן uh, להתחיל uh, בתודות. אז קודם כל, תודה לאמיר המפיקה, תודה ליוני לי שהביא מלאי של תקליטים, ותודה לעדנה לב, גם הביאה תקליטים, גם הביאה את עצמם, גם הביאה סיפורים נהדרים. בשמחה. ואנחנו נורא נורא נהנינו, <laughs> ותודה <laughs> למשיירונסקי, שהוא הטכנאי שלנו. כן, חשוב מאוד. יוני נמרי אמר, אתם חייבים להביא את עדנה. אז יוני אמר, איזה מטור. ואנחנו הבאנו את עדנה, ותודה רבה ליוני, כי, אתם יודעים, אה, חשוב מאוד לשמר את הפופ הישראלי שהיה משנות ה-60, וה-70, וה-80, ואני שמח שכאן במעדן ויניל אנחנו נותנים לזה את המקום. הראוי לו. אנחנו נסיים עם uh, עוד שיר מפסטיבל. כשישראל ש... הייתה בת 25, המדינה שלנו, okay. והנה היום, במצבנו הנוכחי, שכולנו יודעים מה כל מילה שם גם כן בסלע. כי אנחנו... כשמדבר על ישראל היפה, אבל... אנחנו אמנם לא נולדנו בתש"ח. גם אני לא. נכון. Um, מה אנחנו נגיד? שזה היה כיף. גם לי, ממש. תודה ו רבה לכם. תודה שהאזנתם. וכרגיל, תוכלו למצוא את התוכנית אחר כך באתר לעיתון קום, ובמיקסקלאו, ובהרבה הרבה, טוב, לא הרבה הרבה, אבל במספר פלטפורמות. ואנחנו מסיימים עם את ואני נולדנו בתש"ח. תודה רבה, עדנה. תודה לכם. מאוד נהדרת. גם אני. ביי. ביי. ואתם, תחזרו לנו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטוח שיהיה טוב, שיהיה לכם שבוע טוב, ורק צרות טובות. ביי. היום הזה לפני אלפי שנים, השתל אילן בינות קוצים וברקנים, עכשיו הביתי צמרתו בעננים, בימות אילנות ארוך מוריקים פעמים לא שרתי לחרצי, ולא פיארתי שנית בעליות גבורה. רק אש ידי היא